Egy mondat, mely úgy döfát szíveket, az idő egészét, ahogy orvul a szivárvány az égboltot. Azt azért nem lehet állítani, hogy fancsikóék édesapámhoz húztak volna inkább.